«Цвітанко! Озовися, гей! Цвітанко!» Ніхто не озвався. Отже, залишається думати одне – дівчину викрали. Але хто? Кий знов пильно глянув на чорного вепра. Невже він? І тут раптом помітив, що в гурті княжичевих хвоїв, мов би, когось не вистачає мов би той гурт зменшився, порідшав. Так, їх було десятеро, а зараз? А зараз усього семеро. Отже, трьох воїв немає? Де ж вони? Може, серед поруків? Ні. На галявині не видно, чи не вони з наказу чорного вепра схопили князівну і держать десь в таємному місці. Поволі ця думка переростала в упевненість. А коли чорний вепр несподівано кинув на нього через плече швидкий пронизливий погляд і зразу ж відвів очі, всякий сумнів зник. Так без чорного вепра тут не обійшлося. А його писок явно в пушку. Що ж робити? Києві друзі мовчки стояли довкола і з подивом спостерігали, як мінилося обличчя їхнього ватажка. Що, Кию? тривожно спитав Ясен. Невже ти гадаєш, митю обшукайте усю галявину і прилеглий віз, наказав замість відповіді Кий. Десятки юнаків розсипалися. Увсебіч і за порили У пошуках князівни Скоро один по одному Почали повертатися назад Немає Ніде не видно Яку воду впала Кию все більше хмурнів По високому чистому чолу Побігли дрібні зморшки Темнорусі брови насупилися А в очах Заблискотіли холодні лиховісні вогники. А коли повернулися ніж чим останні дружинники, він сказав, «Я упевнений, це справа рук чорного вепра він викрав князівну». «Що мож, Кию?» – вигукнув ще кодумайся. «Чорний вепр княжич? Наш гість?» «Ми не пустимо тебе до нього». Виступив наперед хорив, держачи за руку свою малушу. Інші отроки мовчали, не знаючи, що робити. Ніхто з них не наважувався перечити Києві, але й зачепити княжича. Що ж тоді буде? На бік старшого брата несподівано стала сестра. А як же цвітанка? Що ми скажемо князю і княгині? Хоч би і не це, то я мав би визволити дівчину, друзі, сказав Кей. Я бачу, мої брати пояли собі жон, а сестриця вийшла заміж. Так знаєте, і я нині появ собі жону, князівну цвітанку. Ти взяв собі у жони князівну цвітанку, вигукнув щек, і вона добровільно пішла за тебе? Безперечно. Тоді ми будь-що маємо відшукати її, відкопаємо з-під землі. Витрусимо душу з чорного вепра, додав хорив. Ходімо до нього. Вся молодша дружина русів на чолі з києм рушила на протилежний бік галявини, де в оточенні своїх воїв стояв княжич. Багато хто був озброєний мечами або списами. Кий йшов попереду. «Чорний вепре, сказав він, зупинившись на супроти княжича. «Пропала князівна цвітанка». «Он як?» «Ми обшукали усе довкола. Її ніде немає». «Хтось із порубків умкнув її, напевне». Вона моя жона. Твоя жона? Так. А ти викрав її як тать.